Ei, ma teha, ka ühte siir on lähtud, ülemõistluse no, üle süngu. Mis seda siir mees teeme lähts? Siir läks laias kesed metsa ja näitas musklik. On. Ma olen tugev. Ma olen, olen tugev karu läks mööda niis jalaleks Siir <laughs> lendas võssa tuleb välja, raputab lehed. Käete pealt Ma olen tugeev! Aga kerge! Mm -hmm.